ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול אדוני, ויבואו עד תחפנכס. וידבר אדוני אל ירמיהו, בתחפנכס לאמורו. קח בידך אבנים גדולות, וטמנתם במלט במלבן, אשר בפתח בית פרעה, בתחפנכס, לעיני אנשים יהודים. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שולח ולקחתי את נבוכדרצר מלך בבל עבדי, ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי, ונטע את שפרירו עליהם, ובה והיכה את ארץ מצרים, אשר למוות למוות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב, והצדתי אש. בבתי אלוהי מצרים, ושרפם ושבם, ועטה את ארץ מצרים, כאשר יעטה הרואה את בגדו, ויצא משם בשלום. ושיבר את מצבות בית שמש, אשר בארץ מצרים, ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש.